Їй зробилося страшно, бо, зрозуміла, ці реготуни і матюкальники можуть що завгодно зробити. Той же телефончик забрати. Головне, що внук і дочка будуть хвилюватися, не знатимуть, що з нею. Мов попросити, пояснити. «Нє, таких нічого не допроситься», – затамувала подих Соломія. На її щастя, автобус спинився, і шофер оголосив, що Новоолександрівка хто там просив сказати. Соломія кинулась до виходу. Котрись із хуліганів підставив ногу лед не впала. За спиною пролунав знову регіт. Глля, як удирає бабка. Віддать, дорогая мобіла. За Соломію вийшла ще жінка. То в неї спитала, де Григорій Вікторович Ланковий колишній. Ходімо, покажу. Жінка літ п'ятдесят з виду, махнула рукою кудись перед себе. І вже дорогою заговорила, як тобі дує останні роки дід Гриша. А такий же справний був перший веселун і роботяга на селі. Добре, що племінниця приходять. Та ще сусідка, а то як би справлявся без очей та й без ніг. Без ніг? Ну, то я до того, що покрутила ноги, зовсім ослаб. За однією бідою й друга не відстає. А ви йому якась родичка? Можна сказати, що й родичка, отказала Соломія. На подвір'ї добротного будинку. Загавкав великий чорний пес, схожий на вівчарку. Соломія спинилася було, та побачила, що псисько прив'язаний, з ланцюгом на дроті бігає. Мало до хати не стає, але пройти мона. Вона й прийшла. В хаті стояв затхлий запах. Як то буває, коли довго хтось хворіє. Соломія розвернулася на гарний сервант, на дивану кутку – стіл. «Хто то? То ти Зою?» – почувся з другої кімнати слабкий старечий голос. «Чи то качка?» «То я», – сказала Соломія, заходячи. «Доброго дня, Григорію!» На ліжку лежав під натягнутим під груди одіялом, Старий геть висохлий і сивий дідок, В якому годі було впізнати колишнього Григорія, Бравого, чорноволосого ставного гриця, Неїного гріця, хоч і на тиждень всього, А, правдивіше, на день це два. Пальці його, худі кістки, Обтягнуті поморщеною шкірою, перебирали складки на одіялі. Розплющені очі були вкриті якоюсь плівкою, і відразу було помітно, що невидюще. «Доброго вам дня!» сказав хрипко натугою. «Тільки хто-то щось по голосу пізнати не можу. То я, Соломійка, Соломка, як ти казав, Соля, Приїхала от провідати. Больний сказали, «Соломія, яка Соломія?» «Соля, ой, Боже ж мій!» «Боже!» Голос його задрежав, затремтів, збився, мов би кудись полетів. Спробував підвести голову, та не зміг. Затримтіли й губи, що силкувалися, ще щось сказати. Тихо, тихо, ти не рвися так. Соломія поклала свою руку в його. Він зробив якийсь порух. Хотів, мов би, підняти Соломіїну руку, може піднести до губ, щоб поцілувати, та не осилив. Соломія злегка стисла його пальці, потім другу руку поклала ліву і погладила тильний бік долоні. Нащо ж ти приїхала? прости, бо ж я, то ти дзвонила, мені приказували. Я сказала Соломія. Ой, прости, прости, вийшло, як тоді бачиш, як бог мене покарав. А я ж у нього колись не вірив, думав мій бог трактор, ще степові поклонявся. Мовчи. А тоді і він заплакав. Скупо, але гірко. Соломія присіла на стілець, як стих, хто знов проказала. Я тоді, і з новика Соломія сказала, мовчи. Добре, згодився Григорій, може ти їсти дороги хочеш, то там зготов собі. Зараз ойка має прийти, плем'яшка, то покаже де що. Я тобі яблук привезла, сказала Соломія. І варення, одочей помочного, і коржиків, тільки вони ще ствили за дорогу з усім. Спасіба. І, пригодя трохи, ой, соломко, солю, яка ти тепер, така, як і ти, сива. А бач, з такої далечі добралася, а я заворушився, звестися на лікті спробував, упав на постіль. Не ворохопся, зараз і готуємо щось. Тугий клубок сидів в Соломійних грудях. Це, мов би, висів у чорній порожнечі. Не міг зрушити з місця, хіба груди прорвати. Якби теперішній розум, теперка, то теперка, сказала Соломія. Вона прожила в оселі Григорія неповні два місяці. Так попросив Григорій залишитися. Познайомилася з його родичами і односельчанами. Розпитували про далекий край, звідки приїхала, дещо й про неї, що могла розказувала. Навіть спитали, чи досі в них стріляють. Посміхнулася. Дивні люди. За пару днів Гостронуса жвава Зоя сказала, «Якщо може надійтися, що дядя Гриша хату вам відпише, то не надійтеся, не допустимо, у мене воно дочка росте, хата їй дістанеться». «Ох, Бог з тобою, дівонька», сказала Соломія, «без образу якось, у мене тамочки в селі моєму хата своя є» там і доживу віку і рідня там є а з дідьком твоїм раз колись зазналася той приїхала просить на трохи остатися то остануся підтримати треба той поможу дивись і вам полегшає племінниця заспокоїлася а соломія Скільки дозволяли сили І готувала для гриця каші і супи, Бо щось густіше не вельмий міг їсти І готувала з ложки, А просив, то зводила. Тоді сам ложку якось до рук брав, Дивився жалісливо, Хоч не бачив нічого, І перевертала на бік і на спину, і те і памперси міняла, А потім і підмивати стала, Та одежню нижню і постіль прати. А що тут стидатися? Діло житейське з усіляким Може трапитися, казала собі, І грицевій племінниці. Десь наїн гнів пропав, І злості давньої і не було вже. Та й тоді. Сиділи подовго й говорили, говорили, і розказав Григорій, чого тоді не написав, не позвав. Бо героя того соціалістичного труда мали дати. А брат так, Соломко, я тобі тоді не сказав, брат уже парторгом в колхозі був. То порадив. Сказав, нащо тобі тає Западенка. Невідомо, що там не неї родня яка, мов, в Бандерах були хто, то диви і на тебе тіню паде. Можуть і героя не дати. Та, взагалі, з тими западними ліпше не знатися. Ну, я і послухався. Тихо, тихо. По паузі сказав Григорій. Дуже вже героєм хотів стати. Пробач. Злякався, як останній заєць. Минуло. А героя все рівно не дали, хоч і представляли. Пожалівся якось по-дитячому і носом шморгнув. Тільки Ордена з Леніним. Я читала в газеті, сказала Соломія. Думав, орел я. А виявилося, хіба на якого півня тягнув. Ну, і награди ще були, воно грамот, повна шафа. Та хіба підтерститися тепер ними можна. Так і то жорстко, жостко, та й сил ними прости. Виявилося, що він так і не женився вдруге. Хоч жінки були, поки молодий, то й самі, бувало, до хати приходили. Тебе, Солю, чесне, як то кажуть, піонерське любив, мучився. Поїхати вже восени, як урожай убрали хотів, а тут путевку дали за гряницю, в ту Гедеру, щоб вона горіла. Потім попросив розказати про себе. Як узнав, що дочка в нього є,